עם אהרן מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, שתיים עד שלוש בצהריים, רק ברדיו קסם, מאבה ששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל. <עדור> <עדור> סוסים מצד הדרך טוהרים החשכה יורדת, אורות הנכנסים לעיר, בעל התא הכל נראה בעיר. גשם ש... נחוגים בקו מקביל, אמצע הלילה. גשם שהתחיל לרדת, אי שומעים את הצמיגים, נחוגים. אוקיי, okay, שלום שלום, צהריים טובים. שלום, משה. יום שלישי, היום יום שלישי. היום יש לנו אורחים נכבדים, ויש לנו גם אורח בהפתעה, גם באולפן, גם בטלפון, יותר מאוחר. האמת, לא התכוונו לפתוח עם השיר הזה, אלא דווקא עם הרצועה שנמצאת לפניו, בתקווה ש... אתה יודע מה, בואו נראה אם קלענו למטרה. צריך להיות אינסטרומנטלי. אז זה לא זה. זה לא זה. תעזוב זה... את, okay, okay. okay. את זה בינתיים. תעזוב את זה בינתיים. זה אינסטרומנטלי. ועכשיו, ועכשיו, no. נציג no. את האורח שלנו. כן. Okay. דני גרנות שלום. שלום וברכה. אנחנו שמחים לארח אותך כאן. גם אני, ביותר. אתה הבאת את מוזיקה, אנחנו הבאנו מוזיקה. התכוונו לפתוח עם קטע מסוים, פתחנו עם קטע אחר, אבל זה בסדר. זה מתוך uh, תקליט שנקרא רדיואקטיבי. וואו. שיצא זה... בשנות ה-80. וואו. מזמן, מזמן, מזמן. אני חושב שזה היה בעמדן, אולפן מחתרתי שהיה, עם אדי דגני שם, ניגענו עשר שנים מעניינות. אבל אני לא זכרתי את זה עד ששמעתי עכשיו. אז זה, קצת רעננו ריאנ... ר... את הזיכרון שלך ושל המאזינים שלנו. <ח> <ח> אתה בעצם ממשיך לעשות מוזיקה, והשבוע, או בסוף השבוע שעבר, אתה שחררת שיר חדש. כן. משה, יש שיר חדש של דני, הוא יספר לך על השיר. יפה. ספר נא. השיר החדש זה עד אין זה מתוך אלבום של דני שר תרצה גרנות, גם נעמה גרבאוי שר שם, זמרת עם לב חם. ומחממת שהיא שרה, וזה יוצא. זה אלבום שלם, מתוך זה עד אין סוף, השיר. האלבום כבר יצא, אבל נכון? האלבום, אף אחד עוד לא, לא יודע עליו. עשינו דיסק. פטפון, לא. יש, כן. לא, די, זה אני... הגיע באיזושהי אני... צורה, אבל, אבל הוא לא יצא, יצא לרדיו. להצלם. הרדיו היום, לצערי הרב, מקבל... אם אני לא טועה, לא, אני חושב שהוא אפילו נמצא בספוטיפיי. אם כן, אני לא טועה. כן. אבל הרדיו היום מקבל סינגלים, אז הם לא שומעים בכלל ששולח אלבום שולם. אוקיי. אז עכשיו אנחנו מפרקים אותו קצת, והוצאנו את השיר, בואו נראה מה יהיה. בואו נשמע. אולי עד אינסוף. איזה שיר? עד אינסוף. מיד אנחנו מגיעים אליו. תיכף נגיע אליו. בינתיים אנחנו נדבר ככה באולפן. הפולדר נחליף מילים. רדיו קסם. רדיו קסם. <samurai> תנסה אצלי, תנסה בשלי. פוראבר זה נקרא, פוראבר. אה, פוראבר. פוראבר. עד אינסוף, נו, מה? פוראבר, כן. על הדרך, אנחנו גם לומדים אנגלית כאן באולפן, בתוכנית שלנו. יש? יש. אז נלך על זה. אז נלך על זה. עד אינסוף. זה טוב, זה תכף יגיע. אם זה לא מגיע... משה? כן. תנסה את שלי בבקשה. טוב, בוא נראה. אני... בשלי זה נמצא בטוח. <אח> והרי כן. לכם סוד הקסם של השידור החי, הקלות קורות, לפעמים, לא צריך להתרגש, מאזינות ומאזינים, <אח> יקרות ויקרים, זה בסדר, הכל בסדר. משה, <אח> משה, כן. תקשיב לי. כן. קח את שלי, okay, בשלי סדר. זה נמצא. בסדר. לא צריך, הנה, זה נמצא. דני, בוא נדבר קצת בינתיים על אותו אלבום, אלבום של דני שר את תרצה גרנות. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה של דשא ודמעות של טל, איזו מוזיקה גדולה, כל כך הרבה מילים ואף מילה, ילדים רק עם חולמים מתוק, אנשים עם שם הולכים רחוק, איזה פעם כן. אנחנו התחלנו עם הפתעה כי שמנו שיר שלא רצינו, לא התכוונו אליו. עכשיו יש לנו עוד הפתעה שדווקא אנחנו מתכוונים אליה. שון, בוא, בוא הנה, בוא, בוא, בוא למיקרופון. שב, שב. זה שון בנון, רק שנייה, אני לך. שב בנוח. שבענה. יושב. יושב. אז תספר. אתמול במקרה... רציתי לשמוע דני גרנות, אז שמתי כמה תקליטים, ודווקא בא לי... ובמקרה... כמו שאתה יודע, באתי במקרה, ואז חשבתי... הכל שבתי, זה במקרה, רק לא מספר שהיה אצלי אתמול, ואמרתי לו, מחר דני גרנות אצלי. אז, אז במקום להשמיע שירים של, של דני גרנות, שיש פה שירים יפים מאוד, אני אשמיע שיר של מישהו אחר, אבל דני גרנות מבצע. ובעברית, שיר שכולם מכירים. אה... אל תגיד מה, אנחנו, אנחנו, לא אנחנו נחשוף את זה ככה בשידור חי. אז זהו, אנחנו לא נגלה איזה שיר, אבל זה מ-71, מאלבום... אתה יכול לנחש, דני? מאלבום השני. זה חוזר. אל, אל, לא, אה, אבי טולדן או משהו שם. לא. יגאל בשן? לא. <laughs> יגאל בשן זה נו. טוב, המקור לא, לא. זה, זה לועזי. לא לא איך אומרים? hit it. על... בוא, בוא אה. אנחנו... זה אה... חוזר? לא, השיר לועזי לא במקור. אוקיי, לא זוכר. ויאללה. נתזכר ביחד. יום של הפתעות. טוב, תראו, השידור הזה באמת רצוף הפתעות. ותקלות, אבל זה הכיף של שידור חי, כמו שאנחנו אומרים תמיד. כיבנת? כן. אפשר לשמוע? אתם לא מתארים לעצמכם שאני כרגע קורע ברך כי שון תופס לי את הכיסא וככה וכאלה. ואמירה יצאה ולא משדרת עכשיו בשידור חי. אתם יכולים רק להאמין למה שאני אומר לכם. אני קורע על ברך מול המיקרופון. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר בהפתעה לדני גרנות. גדי. אשר כזאת, היצד נתחיל? שראה אותה, ענתה הרוח והבירה משבה, ובחיקה הניעה ארץ רחבה, וכך התחיל אותו סיפור של אהבה. בלב מלא בתדהמה עוד המון דברים מלא חלום ודמיונות פרועים מלא ביגון אשר תמיד בכל אשר ילכו לחימם גם הוא עימם ולא ידם, כי הם את קולו והוא ליבם. כמה זה נמשך? האם אפשר למדוד חיים בשבועות? למנות עולם של אהבה על פי שעות? האם אפשר לחדול לנשום, אבל לחיות? If it's possible? It's a simple story, a simple story about love and nature, where they went to the streets of the river, and they learned in the traditions and songs. A story... אני התרגשת? לה... אני רוצה להגיד שכאן יושבת עפרה פרידמן, שי. שמאז שהיא באה אליי הביתה, לפני שלוש שנים היא פרקה הארון ואמרה בואו נתחיל לעבוד. <laughs> אז היא <laughs> כאן יושבת, תגידי שלום עפרה. שלום. הנה. <laughs> <laughs> <laughs> שלום עפרה, <laughs> אורחת נכבדה באולפן. בזכותה, בזכותה. <laughs> עכשיו, אה, יש לנו על הקו, אני מקווה, <laughs> אורח נכבד, אחר, דן אלמגור, שלום. שלום רב. שלום דן. שלום, מה שלומכם? מה שלומך? דן אחרי דן איבדת. דן ודני. שלום, שלום. הלו דני. וזהו, דן זה משה ירונסקי, מה שלומך? כן, יצאו שלום אנחנו עברנו ביחד בטוב לאור. נכון, הוא, הוא, שנים. הסיבה שאנחנו מארחים את דן אלמגור לשיחה קצרה, ואנחנו מקווים לארח אותו בקרוב, לתוכנית שלמה של מעדן ויניל היא שמחר אה, מתקיים בספרייה הלאומית ערב מיוחד לכבודו ולכבוד אה, העובדה שדן אל אלמגור העביר את הארכיון שלו, תרם את הארכיון שלו לספרייה הלאומית. צדקתי? אכן, צדקת בדיוק, כן. מחר בערב, ערב חגיגי וזה די מרגש אותי, כי באמת שנים על שנים אגרתי וצברתי את הארכיון שלי, ובסופו של דבר החלטתי היום להעביר אותו לידיים ציבוריות, מה גם שהם לא רק שומרים על זה, הספרייה הלאומית, אני תלבית האוניברסיטה העברית ומכיר אותה מיום יום שם, אלא שהם גם מעבירים את הכל, צורקים ומעבירים, ככה שזה יעמוד לרשות הכלל. יש שם בערך מאה מחזות והצגות שאני כתבתי כל הטקסטים, דרך אלפיים... פזמונים ושירים ותרגומים של שירים ועוד דברים שונים מתוך הארכיון הפרטי ואמרתי זה הרגע להעביר אותו לנחלת הכלל כדי שיהיה שימושי ושמיש לכל אחד. זה דבר גדול מאוד, זה בהחלט חשוב מאוד, כל הכבוד לך. וכאן המקור להזכיר שלדן יש ערוץ יוטיוב מופלא שאני מבקר בו לעיתים תכופות. ויש שם דברים יפים מאוד. נכון, העברנו הרבה מאוד דברים לשם. אפשר לשאול אם אתה מתרגש לקראת מחר? כן, תשמע, אני אומר לך עוד פעם, אני למדתי, זה היה לי יותר, לפני יותר מ-60 שנה, הגעתי כסטודנט צעיר לאוניברסיטה בירושלים, אז עוד היה בטרה אחר כך זה עבר לגבעת רם, ששם עכשיו בניין הספרייה הלאומית, mm -hmm. ובמשך חמש שנים, mm -hmm. שם הכרתי את אשתי, שגם היא סיימה יחד איתי, סיימנו את העבודות ה-MA שלנו, ונסענו אחר כך שנינו לארצות הברית, ל-UCLA בקליפורניה, ועשינו שם את הדוקטורט, חזרנו שוב ככה שהספרייה הלאומית והקמפוס בגבעת רם זה חלק מנוף נעורינו במשך תקופה של למעלה מחמש שנים. יפה, אז שיהיה לך ערב נהדר מחר. יופי, ו... מחר באמת יבואו זמרים וזמרות גבי ארגוב, זה אגב מעניין סתם דבר פיקנטי, בערב הזה משתתפים בניהם ונכדיהם כלותיהם של, של כמה מלחינים ומשוררים שגם יצירותיהם עצורות בספרייה הלאומית. אשפחת mm -hmm. ארגוב, גבי ארגוב ואיתמר ארגוב, בנו של סשה ארגוב, שמדרג mm -hmm. שם. או, oh, מעניין מאוד. נבנה זהבי, כלתו של דוד זהבי. ויהיו שם עוד רבים אחרים מתוך המלחינים, ככה שמבחינה זאת יש לנו נכדתו של שלונסקי, נכדו של אלתרמן, וכבוד גדול בשבילי, אני מכיר את כולם ואוהב כולם, אבל זה נחמד שהם באים. לשיר בערב שכולו שלי. וכמה מתכננים לעשות איזה מחקרים קצת על, על, על כל החברים? אני מעריך שכן, ברגע שזה יהיה, ברגע שעכשיו הדברים יהיו אה, פתוחים, לרשות הכלל כל אחד יוכל לפתוח, לקרוא את זה, אז אני מעריך שחלק מן המחזות בשעתו, איש חסיד היה, כן, בהחלט. וכל סדרת מחברות החשק, והתרגומים של גברתי הנבא, וכדר כן. על הגג, וברלשים וחתיכות, ועוד ועוד, ושייקספיר. ככה שמי שחוקר ספרות, או מי שסתם סקרן, יוכל לפתוח ולקרוא, ואם הוא יוצא לכתוב מחקרים, אני מברך על זה. עד מאה ועשרים. ועכשיו אנחנו נחבר כן. את uh, דן עם דני, ודני כן. <laughs> גרנות הופיע uh, כן. בירושלים שלי. נכון, נכון, נכון. הלו, <הלו> דני. הלו. אז מחר אני נוסע לירושלים. איך הזמן נכון, עובר, אנחנו... דני? אנחנו באמת בשעתה שיתפנו פעולה הרבה, ואני שמח נורא לשמוע שאתה גם נתראיין כרגע, ואולי בקרוב נתחבר שוב. נתראה ונעלה זיכרונות. ואנחנו נסיים את השיחה עם דן אלמגור, בשיר שדן אלמגור כתב, דן יגרנות שר, מתוך ירושלים שלי. שמות רבים לירושלים. ירושלים. תודה רבה, דן. תודה לכולכם. תודה, ותודה... תודה וכל דברי. להתראה. להתראה. להתראה. להתראה. להתראה. להתראה. להתראה. להתראה. להתראה. להתראה. lhaarشا <imitation> <imitation> ب <imitation> ي خذ ش بشا لايمخ ي خذ يهن ك به ع إ شز ي ك به ع شز بم نض נבוא למנות היום את כל שמותיה של ירושלים ואם נבוא, נבוא למנות היום את כל שמותיה של ירושלים יכלה הנייר ותיוושת יום ותיגע כל יד והם לא יכלו יכלה נאה מכל, מכל השמות, נאה מכל השם ירושלים. נאה מכל, מכל השמות, נאה מכל השם ירושלים. מה, זהו, קרה? קרה, נגמר? כן, ש... כן. על ירושלים? כל דבר טוב נגמר מתישהו. כן. אבל עוד לפני... ירושלים שלי, אני חושב שהפעם הראשונה שדני שיחק אותה בגדול, מה שנקרא, באזרחות, היה לפני 50 או 51 שנה, יחד עם חווה אלברט שטיין הצעירה, mm -hmm. ואלברט פיאמנטה והעיבודים הנהדרים כן. שלו, בערב mm -hmm. שירי רחל. היא הייתה צעירה ואני הייתי עובר. <laughs> <laughs> אתה היית... בוגר להקת פיקוד דרום. כן. וארש רה רחל היה הצלחה עצומה. כן, כן. איך זה עבד עליך? איך זה השפיע עליך? הנה אתה עוב... עובר מהצבא לאזרחות ולמעמד של כוכב. אני לא הרגשתי את הכוכבות עד היום, לשמחתי הרבה, אבל מה ידעתי? קצת שרתי ונתנו לי צ'אנס. כנראה היה משהו טוב שאני עוד לא הבנתי אותו. ואז גם מרים עציוני, שתמיד תהיה הזכות אצלי, נתנה לי פעם ראשונה ושאר... לה... להלחין שיר. שם היא זיהה משהו. ועל זה אני זוכר עד היום. נפגשתי איתה לפני שנתיים, שלוש, והזכרתי לה את זה שאני לא שוכח. וזה... מאז אני... <laughs> משתדל. עכשיו, אנחנו נשמע את השיר, אולי על האית הגדול ביותר מתוך, uh, השיר המוכר ביותר מתור הראשי רחל, ואנחנו נחזיק אצבעות חזק שזה ינגן, כי התקליט קצת מלוכלך, אבל אתם יודעים איך זה רק על עצמי לספר ידעתי, אז... Uh, החריקות במקור. כן. זה היופי בק... האלה, זה עושה משהו בלב. olan ya mit la <laughs> <laughs> גם את דרכי כדרכי צמרת, דרך מחוב ודרך עמל. יד ענקים זה בונה ובוטחת, יד מתבדחת שמה לאט. כל אורחותיי היא נזוהי פחד אמיר מיד ענקים. למה קראתם לי חופי הפלא? למה אכזבם אורות רחוקים? רק על עצמי אספר ידעתי, צר עולמי כעולם נמלה. גם משאים מאסתי כמוה, רב וחבר מכתפי הדלה. רק על עצמי אספר ידעתי, רץ על עצמי לספר ידעתי, רץ על עצמי לספר ידעתי, רץ על עצמי לספר ידעתי. כן. הנה. שמענו את זה. שמענו את זה עד הסוף. אני חושב שזה ראוי לציון, שלמרות ההיסים והחריקות, זה יחזיק מעמד עד הסוף. זה עושה את זה, כן. ראוי לציון. כן, מי כתב את השיר, אתה יודע. אלברט פימנטה. אלברט פימנטה הלחין. הלחין, גדול. כן, טוב. עד היום. נכון. ורצית שנזכיר שהמתופף הוא... זוהר לוי, אני חושב, זכר. לברכה. העבודות הראשונות שלו, אני חושב. כן. אתה רוצה עכשיו שנשמע שיר חדש. כן. זה שייך לאתמול גם. כן. נקרא גבוה יותר. גבוה יותר. הוא יופיע על אלבום חדש בתקופה הקרובה. שלך. שלי. דווקא שירים מפרי עדי. לא אלבום של שירי תרצה גרנות? זה יהיה בפנים, זה תרגום של שיר של תרצה שכתבה באנגלית, וערן גפני משורר ומתרגם מדהים, שאנחנו עובדים ביחד תקופה ארוכה, עשה כאן עבודה מדהימה. אוקיי, אז אנחנו נשמע עכשיו את גבוה יותר בעברית. כן. אם יהיה לנו זמן, אולי לא נשמע אחר כך גם את הגרסה האנגלית, אבל קודם כל, זה. כן. שים, שים לענות, קאנטרי. תקשיב, תקשיב. חלומות לא נרטבים בגשם, פנטזיות לא משאירות כתם. המחר לא יגרום כאבים, משאלות לא ישברו כבלים. חשיכה לא תעוור עיניים. שששות לא יפתמו שפתיים, נמשיך עוד לנסות לנסוק שוב גבוה, יותר גבוה. חיים בעולם של מתים, הם רעבים אבל אנחנו בוכים אלוהים ניסה לזכות בפרסים, ארצות נשרפות לכחלים, אנשים נמכרים אך קונים. נמשיך עוד לנסות לצעוק שוב, גבוה, יותר גבוה. ולא קיווית, כל התקוות שלא הגשמת, זכר לימוד על חלומות שילמת. צריך עוד לנסות, עוד פעם לנסות, נמשיך עוד, לנסוק שוב, גבוה יותר גבוה נמשיך עוד לקסוק שוב גבוה יותר גבוה חלומות המרתבים בגשם פנטזיות לא משאירות קטן בדיוקיסים, מאה וששפים. אמרת שיש פה איזה סיפור מעניין על השיר. השיר הזה, הוא בא אצלי מתוך רגע של שברתי קטע גדול שהיה, אולפן מחתרתי בעיר הנטשוט, ארכדי דוכין, ארבעים mm. בי רות היה שם, ונשארתי לבד, אמרתי, אני עברית לא מדבר עכשיו, הכל באנגלית העילגת שלי. ואז באתי הביתה עם שאריות האולפן, וחיברתי... מחזמר שלם, שנקרא We've got to keep on trying. נמשיך, תרצה... מתי זה היה? זה היה... שנות ה-80. כנראה, אני לא זוכר שנים, הכל חדש לי. בכל אופן, תרצה שמעה מהחדר השני, שאני מיילל משהו, בעשר דקות כתבה את המילים האלה, וזו ההתחלה של מחזמר שלם שמחכה... אולי יקרה איתו משהו. המחזמר כתוב. כתוב ויש את הסקיט. ומחכה רק להקלטה. ומחכה רק שמישהו... מישהו ייקח אותו ויעשה איתו משהו. ומה <laughs> הקשר <laughs> של <laughs> ג'ורג' מרטין <laughs> לעניין? דרך אגב, מפיק של הביטלס עבד איתי גם על זה איזה תקופה. מפיק שעבד עם הביטלס. אז זה ישנו, אולי מישהו שומע, תן לו את הטלפון אחר כך. <laughs> בשמחה <laughs> וברצון. <laughs> אבל זה שיר שפותח מחזמר שלם. <laughs> המחזמר נכתב בעברית או באנגלית? באנגלית. באנגלית. אבל יש תקציר ויש תסקיצות mm. ויש... וזה השיר שפותח. אוקיי. Okay. עכשיו, אז ביקרנו בתחנה האזרחית הראשונה, שהייתה ערב שירי רחל, ביקרנו בתחנה האזרחית השנייה, שהייתה המופע ירושלים שלי. כן. Okay. ועכשיו אני חוזר עם דני ל-1970 או 71, אני כבר לא זוכר. ואחד הלעיתים הגדולים בארץ באותו זמן נקרא לאהוב את החיים. אז בוא נשמע את לאהוב את החיים. אוקיי. זה דבר שהוא תמיד מומלז. כן. זה מתאים לנו אחרי אתמול. בהחלט. אה, אפשר להגיד משהו? זה השיר הראשון בחיים שקיבלתי, לקד פיקוד דרום יובב כץ. יאיר קלינגר. הבנתי שהכל הכל עבר וכמו באגדות נשארתי חי. אפגוש עוד בירוק של השדרות אכתוב עוד חיוכן של נערות ארוץ עוד עם הרוח אל הים mi star Excel Ba hello קתדרה, בחנתי את ימיי באור אחר, מצאתי שם כל כך הרבה שגרה, שמאים אין הייתי כעיוור, הרי על מפתני פרחה מלכות, ולא ראו עיניי את הצבעים. Just from when it was close to death Let's love you to love your life I'll see you again in the sky of the sky I'll see you again in the sky of the sky I'll see you again in the sky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 שיר יפה מאוד, מתוך... באחד הלעיתים הגדולים שהתחנת שנות השיבות. מתוך איזה שנקרא דש עם שיר, יא... מתוך לעיתי שנות השיבות. יאיר קלינגר, מוזיקה יאיר מדהימה. כן, אוקיי, נכון. Mm. פגשנו אה... אותו, פגשתי אותו, וצריך הוא... להביא את זה לנופן, הוא אמר שהוא אז בהחלט הנה, מוכן לבוא. אנחנו לבור. בשידור חי, תזמין, הוא בחלט, תזמין. הוא, בחלט, הוא בהחלט אמר שהוא מוכן לבוא, ואנחנו נעשה את זה באמת, אה, נביא אותו לפה. בהחלט כן. איך אומרים, הוא עשה כמה דברים מעניינים שאיתו גם יצא לי לעבוד ב-73', 74'. איזה דבר מעניין שקראו לזה משהו עם להקת רחובות. להקת רחובות. אני מרחובות ולא שמעתי על להקת רחובות. אני אספר לך אחר כך, דבר מעניין. להקה עלומה. טוב, עכשיו אנחנו מתלבטים בין שני וינילים שיושבים לנו על הפטפונים. אז uh, יש לנו שתי אפשרויות, או לחזור אחורה, או לחזור ממש ממש אחורה. Uh, אז אני אגיד לך מה, משה. כן. ביירות. Uh, אנחנו נסיים בוודאי, נת... זה אינטרומנטלי 아... אולי. Uh, אתה יודע מה, בוא נתחיל, בוא, לא, בוא נתחיל, עם זה, בוא נתחיל עם זה. <ענת> כי דני דיבר מקודם על התקופה שבה הוא, הוא הקליט באולפן שהיה לו. <ענת> וזה אחד התוצרים. עכשיו, זה תקליט שגבי... שגרי אקשטיין אה, הפיק, אה, נכון? אני לא כן. יודע מה אתה משמיע. אה, אנחנו נשמע את ביירות עכשיו. ביירות זה לא זה אני הפקתי. את הגיוסטה האינסטרומנטלית, כן? זה אצלי. אוקיי, זה התקליט די אלקטרוני, לא? אני, כן. אני, אתה תיתן לי לשמוע אותו אחר כך, כי כן, אין רוץ! הנה <laughs> <laughs> כן. In the root שעל 82, בירות, משהו. עשינו את זה גם. עשינו את זה גם אקוסטי. זה היה, חשבתי על 82 בבירות. מלחמת לבנון הראשונה. כן. כן, כן אולי... אה, כן. כן. בגלל זה בעצם ביורות. כן, אין כן, כן, ביורות. כן, כי, כי לי יצא להיות שם בביורות גם. הייתי כן. שם, מציג כל ישראל שם. שלושה שבועות שם, בביורות. כן. Oh. אחרי שגמרת את הלכתי לעשות שם. לא רק זה, דני, זה דבר שהוא לא זוכר, ואני אזכיר לו את זה גם. אני הייתי זה שפתח את של הווא ובידור בקריית שמונה. כן, אני הייתי אחראי לחפ"ק שמה, והייתי, וואו, שלחתי את כל האומנים פנימה כן, ללבנון. זוכר ששבנו על הדשא? כן, שבן, כן, ובוודאי, מה? ואני שלחתי את כל האומנים פנימה ללבנון. מסכנים, מה היינו? כן. אבל היו הצוותים צבט... אבל... מעניינים, ו... ו... ו... ועשו דברים מעניינים. כן, זה ודאי, כן. אבל... זה השיר שאומר, החיים ממשיכים, עזבו המלחמות. כן. אי אפשר להשמיט וואלה. זהו. כן. מעניין. כל הכבוד. שילבנו קצת לשיר. השיר הזה ריגש. שילבנו אינסטרומנטלי עם Live in studio. כן. זהו, גמרנו? לא. מה, אתה כל כך רוצה? אתה כל כך מהר ללכת? אני לא יודע, איפה אנחנו? טוב, בואו נחזור משנות ה-80 ל-1969, תשכ"ט, פסטיבל הזמר. דני גרנות לא היה בפסטיבל הזמר, אלא מה? אני כבר סיפרתי את זה פעם, נספר את זה עכשיו עוד פעם. בכל שנה, לקראת פסטיבל הזמר, רשות השידור הייתה עושה מכרז בין חברות התקליטים. כמה חברות תקליטים כבר היו בארץ? כן. דרצי, CBS. עכשיו, החברה שזכתה, לא תמיד יכלה להכניס <laughs> את כל השירים, כי היו אומנים ששייכים <laughs> לחברה אחרת, <laughs> ולא תמיד החברה האחרת, מתוך צרות עין, או אני לא, יודע, לא שחררה. ככה זה היה פעם. כן, נכון. אז בפסטיבל הזמר תשכ"ט, יהורם גאון שר שלושה שירים. שניים מהם דורגו אחד ושתיים, שזה היה בלד על החובש, ועץ האלון, הוא ההוא ההוא, למה, ומדוע? ובמקום השלישי היה אבי טולדנו, ששר בדרך חזרה. אלא מאי? אבי טולדנו היה שייך לחברת תקליטים אחרת. ואז גייסו את דני גרנות, שישיר גרסה לבדרך חזרה. בואו נשמע איך זה נשמע. והנה זה מגיע. אני חוזר בדרך בה טיפסתי בין אורנים וגבוהים אני חוזר בדרך בה אור בלילות זקעים, הערים גבוהים יותר בדרך חזרה המדלון תלול יותר בדרך חזרה. נו היית לצידי, בדרך חזרה לא הייתה זו בשבילי, הדרך חזרה. לה לה לה לה לה לה לה לה לה אני חוזר בדרך בזימאר, סביב מדורות הסתיו. אני שותק בדרך בנתנו, כי לעולם נוער. אני יורד בדרך הדוקרת אש רחבות אני יורד בדרך הבוערת מול השקיעה בגיא הערים גבוהים יותר בדרך חזרה המדרון תלול יותר בדרך חזרה לא אגיד כאן בדרך חזרה לא הייתה טוב בשבילי הדרך חזרה כאן מצידי בדרך חזרה, לא הייתה זו בשבילי הדרך חזרה. <מח> לו היית כאן בדרך חזרה, לא הייתה זו בשבילי הדרך חזרה וואו, איזה ביצוע בומבסטיות הזה. בוא נשמח אותך מלכיר. סן רמו! כן. סן רמו, בענייני האומה. כן, כן, אני מציע, אני עכשיו עושה פרויקט mm -hmm. uh, שהקלטתי אותו עם נגן רחוב בשם פליקס טפליצקי, mm -hmm. שהוא קלרניטן, זה אחרי רצח רבין. ושם, ואנחנו עכשיו מטפלים בזה, זה עם יואל קנטור, הוא צילם את הכל, ועכשיו אנחנו הולכים להוציא את זה כסרט דוקומנטרי. Wow. והוצאנו את החומרים. אז הייתי מציע שנשמע חתיכה קטנה מהיכרות, שם הכרתי את פליקס, שומעים שלוש יריות, אחר כך את ההוויה שהייתה ברחוב, וההיכרות ו... שלי עם פליקס. זה משהו גלותי שפתאום מצטרף לתקופה ההיא. זה הפליקס מדליק. זה המדליק. אתה רוצה את ההיכרות? אני מציע את ההיכרות שנתחיל, נוריד אותו ונגיע למדליק. אין בעיה, זה אנחנו... בשביל עופרה. נתחיל את זה. כדאי לשמוע את ההתחלה של זה. אבל ההתחלה חשובה. זה מדהים, מדהים. הקטע הזה, זה, זה שאחרי הרצח של רבין, שעברתי שם, אמרתי לו, אתה מנגן נפלא, mm -hmm. על יד ה... איפה שרצחו אותו. אז הוא אומר לי, ת... מה אתה עושה? אמרתי, אני מלחין קצת. אמר, תביא קטע, ואז שרתי לו את ההתחלה, למחרת שרתי לו את ההמשך, ואז הוא בא אליי כל שבוע. והיינו עושים את כל ההוויה שהייתה אחרי הרצח, יחד עם הצילומים של יואל קנטור. והיום אנחנו מוצאים את זה רק. יש עוד קטע מדהים שם, נקרא מדליק, גם אזי כהן שם שרה איתי. אפשר לשמור חתיכה או איך שאתה רוצה, אהרון. אהרון כאן הבוס. לא, אני מבין, הוא הבוס. זה המדליק, זה המדליק. אנחנו שנינו בוסים של התוכנית, אבל הבוס האמיתי זה תמיד האורח שלנו. רק אוזן החדשה. Matlick, Matlick, a poke. Matlick, Matlick, Matlick, a poke. כן, וואי, זה... זה היה מדליק. מדליק. זה היה מדליק. זה הקלטות שנעשו באולפן ממש מחתרתי, נשארו ככה מהתקופה ההיא. ומה... ואתה עושה עם זה משהו? עכשיו זה יוצא כסרט דוקומנטרי, ואולי גם כמופע, אנחנו מגבשים את זה. סרט דוקומנטרי על עשיית המוזיקה הזאת? המוזיקה מלווה זאת התקופה עם יוצר, שקוראים לו יואל קנטור, שהוא... צלם דוקומנטרי שהוא ליווה אותנו. הוא צילם בערך 100 שעות אה, את כל התקופה של שנות ה-90. ואתם מייעדים אה... את זה לאחד אה, הערוצים? או... כסרט, כהצגה, אה, לא. אני, אנחנו... אני רואה את זה גם כ... כן. קודם כל, לדעתי, זה סרט שיכול ללכת ו... באחד מערוצי הטלוויזיה כסרט דוקומנטרי, דוקו... סינמטק. סינמטק, בהחלט. כן, הוא צילם עוד כמה אומנים. ארכדי וירקי. כן, כי על התקופה הזאת, סרט דוקו יכול להיות ממש טוב מאוד, שמספר את התקופה, את הרוח, מה שהיה, וזה בהחלט מעניין מאוד. יצחק קלפטר כאן, רואים אותו, והמון דברים מהתקופה ההיא. אז בכלל מעניין מאוד. טוב, אנחנו חייבים לסיים. דני, היה תענוג... אתם כל כך נחמדים. ונותנים צ'אנס, לא צריך לעבור כמו בגלגלצ, את מי זה גל? אני לא יודע. איפה הוא גר? אני חייב לדבר איתו. הוא גר ליד לץ. ליד לץ. כאן יותר נחמד. Esto, אז שוב, באמת, היה לנו כיף איתך באולפן. גם לי, ממש. ועם עופרה. ועופרה בזכותה, תדעו. וזה הזמן לומר תודה לדותן הטכנאי, לאמירה המפיקה, לדן אלמגור שהיה איתנו על הקו, ואנחנו מקווים לארח אותו כאן באולפן. ותודה לאלוהים שנתן לנו להגיע היום, בזמן. ואנחנו... לארון תודה רבה. ותודה לו. תודה לש... הביא לנו תקליט. נדיר! שלא זכרתי אותו. ביצוע נדיר! הוא מחייך, הוא יודע למה. הוא יודע. תודה. תודה, משה. תודה לך, אהרן. ואני חושב שהשיר שהכי נכון לסיים איתו, זה עוד שיר של יאיר קלינגר, שיובב כץ כתב, והוא נקרא... שלום. שלום, שאיננו עוד. שיהיה לכולנו שלום. שמייחלים לו. להתראות, תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל. עוד שבועיים לא, כי יש בחירות, אבל בשבוע הבא כן. נכון. נפגש בקרוב עם עוד הפתעות. בשמחות, ותחזור אלינו כשהאלבום יהיה מוכן. הבאתי לך אחת. יופי. הנה, אמרנו לאמירה תודה? בוודאי. אז אנחנו נגיד לה עוד פעם. תודה לאמירה. תודה. להתראות מאזינים יקרים שלנו, ותחזרו בשבוע הבא. שלום. תודה, רון. תודה. היה כיף. But it's not yet born, and it's all forever. Peace, peace, peace. Shalom, shalom, shalom, adom In all the shalom, the image is one Shalom, shalom, shalom